Haute eskunde elkarrezketekin e, segituko dugu, lehen e, Mikel Aranaezker anitzako kidarekin izan ginean, bueno, lehenakarikaiarekin, -le eta orain alderdi sozialistaragoaz, gure handelako, Deniz Itxaso, kaixo, egun noan? Kaixo, egun noan. Zemu, bai, egin ze. Suporatzen dute orain e, lanpetuta, gaza? Bai, lanpetuta, izan ere, bueno, ba, kampaina ez dala eta ez dala, baino, bitartean, ba, beste lan batzuk ere badaude, udaletxean, eta, bueno, San Markoko mankomunia den edo ergabiltza, eta, bueno, behortxe, ba, bai. Hum -hum. Nola baloratzen e, du alerdi socialistak patxi lopezen hiru urte eta erdiko gobernoa? Ba, nik uste dut, balorazioa ona dala ez? Izan ere nik uste dute agian ba, agenda ez da konturatzen, baino nik uste dut, urte pasa dirala alde batetik normantasun osoos eh gustatu te krisialdiari inoiz eh herri eh, honek bizi landuen krisialdirik eh, gogorrena gordinena nikusten dut gure indar guztiekin eh borrokatu dugula Eh, ikusi besterik ez dago Euskal Autonomia Erkidego kodatuak zernolakoak diren, oso diferenteak dira, eta nik uste hemen, ba, lan bikaina egindala defendatu zer edu konkretu bat, eredu ekonomiko bat, nun eraikuntzak ez zuen investeko pisurik eta nun apostuak, ba, bueno, ba, baloregei geigarriaren aldekoak izan dira, industriaren aldekoak, eta ongizatea estatua baitare arre defendatzearen aldekoak. Nik uste eta lana behar bezalakoa izan da. Gero bestetik nik uste ba, bueno, ba, Ba, gure ere edo jarri dugula bakiaren alde ez nik uste dut horre ez tala bakarri gobernuaren meritua izan, baina nik uste dut gobernuak asko lagundu duela e, ba, bueno, pixat giroa baretzen, Elkarren arteko elkarrizketa ba, e, laguntzen edo eta gero horrek ere lagundu duela bat behin betirako egoera baketsu batean e, e, gaur eguna aurukitzeko. Aldortatik irutzen zait, lana ba, ba, txokuna izan dela eta noski, ba, bueno, gauzak hobeto edo kerrago baloratu daitezke noski ongo da jendeak ba, e, ikuspuntu hau kompartitzen ez duena baino oro korrean ez datuztenik gobernuak e, akkatxan diegirik so, e, e, komeditu dituenik eta eta Al, azkenean eskatu bertzaion egin duela, es izan eh e, izan ere ba e, norabide zuzen eta arki bat mantendu du krisialdearen aurka, ezkerreko ikuspegitik begiratuta erreferentzia bihurtu dana Espania mailan eta eta gero hori ba, ba, bakearen aldeko lana. Eh <hazitzen> e, krisiak marketutatako hauteskundeak, da? Bai, era bat, bueno, krizia aldiak, e, ez da karrika ustezkundeak, eta momentuan bizi, geran bizitza politiko guztia aldentzatzen ari da, izan ere krizialdi osoko gorra izaten eri da, krisialdia baino depresioa izango nuke dela, eta ba, nik uste dut horrek ere berriroek hartzen digula, arira edo maiaren gainera ideologien beharra, eta ezkerre eta arteko diferentziaak ez momentu honetan Europa mailean bizidugune, bizi ezin egon hori nik uste dut e, azkenean konpondu beharko lezatekela, Ba bueno, ez konkretu ekin, eh, eta hauteskunde kanpaina hauetan ikusten ari geran nola nola hitz borobil handiak, baino batzutan eh hutsak daudenak eh gehiegiren diren eta etzaien gauzei izen abizenak jartzen, ikusten dute e, alde batetik erreforma ba, bueno, e, fiskala hor dago eta horrek ba, e, baliozatu eh edo eh baliagarri izan daiteke asko seri gizarte Ba kohesionatu eta bertebratuagoa egiteko eta gure onong giiza testatu finantziatzeko eta gehien duten hoiek gehiago ordenndu dezaten eta irutzu fiskala hainbeste egonezadin, eta gure sistema, osasun sistema edo hezkuntza sistema publikoak, hainbeste ba, ez ez murriztea ez, usstet horri buruz etxe egin behar dugula, e, momentu honetan hori bai dago kolokan. Rasoiren, murrizketak, eh, zuen uste zein da edukiko duen eragina eain? -en, bueno, zaiatzen erikera nagoa, ez desala Euskal Autonomia Erkideguan eh, alako ondorik eduki ez, eh? izan ere hori izan baita Patxilopezen hildoa eh, eh, alde batetik ez dituelako konpartitzen, eduki hoiek ez dituelako konpartitzen, etzaiolako eduitzen hori hori danik eh krisialtik ateratzeko modurik zuzenena, izan ere, ba bueno, ba eh gehiegizko kastuak aldean hoiei heldu beharko dizkiegu, baino ez ongizate esatua desmantelatua izan ere hori baita, ba txiroenak diren berma bakarra, ez. Eta bermauri mantendu egin, behar da? Eta berdintasunaren bermauri ere e, ongizat esatuan eta, eta ezkuntza sistema publiko eta universal bat, batetan dago, ez? Ordain alde hortatik, eh, dut, alde batetik ezka, ezkaudea dos eta Patxi Lopez erakutsi du ez dagoela horren alde, gehiago dagoela, ba ba Holland eh Errepublikako presidenteak hartu dituen erabakiekin eta gero bestetik ba, ba autogobernua baita ere zapaldu egiten duelako, es eh? guzta auto, autogobernua momentu honetan ninio zainbarkiak geltzen ari da egondoko eh bueno, va ba, duela eta erabilgarria izan daitekeela baita ere krisialdiari aurre egiteko. Izan ere Kataluniakoan dagoen arazoaren aurrean, ba presidenteak plantatu zuen lehenengo irten bida izan zen paktu fiskala gure, gure sistemaren antzeko proposamen bat, e, kontzertu ekonomikoa guk hemen daukagu eta, eta permititzen digu ba guk rekaudatzea eta gure diruak ba hobeto gestionatzea. Nik gustatu dute eh e, proposamenak ekartzen e, duena da gure autogobernuaren e, murrizketa eta nikuzete horren aurrean lehendakariek e, obligazio bat zeukalata izan autogobernu hori defendatzea, ez? Zein da e, Euskal Jaurlaritza erke de golako e, PSEek duen proposamena orokorrean baituta. Bueno, zaila izango litzake halako entrevista batean e, ba, bueno, ba, laburtzea, ez? Baino Esango nuke, azkenen, ba, bueno, batetik dala, e, era erakonkertu batean, ateratzea, zen ikustet inorkestuela dudarik krisialitik lehenago edo beranduago aterako gerala, kontua ez da hori, kontua da nola ateratzen geran eta zingelitzen den bidean, ez? Eta ezkerreko ikuspuntu batetik begiratuta, lehen egiten duen proposamena da, ba, bueno, ba, gure ongizate estatuaren e, e, singularidade guzti hori mantentzea, hau da, Eh, osasun sistema unibertsal bat eh, mantentzea kalitatezkoa eta inor kanpoan utziko ez duena ez raksoi bezala mantentzen duela ba, etorkinak eta kanpoan gelitu beharko litzatekela paperik baldin badokat eta horrelakoa kori egundoko insolidaridadea suposatzen du eskuntzaren eh, aldetik ere etorkizuneko balorea den ne neurrian ba, eskuntza sustatzea eta horren inguruan dauden neurriak bekak direla eta investigazioa dala, ikerkuntza dala, berrikuntza inovazioa dala, zientzia eta metorkizuneko motore ekonomikoa izango den e, guzti hori ere defendatzea, izan ere ez dauka inolako zentzurik murriztea, e, eredu ekonomiko berri baten alde egon daitezkeen elementuak, hau da, e, murriztu egin berdena da irutur fiskala, murriztu egin berdena da, eh e, ez dakit ba, borbojen mobiliari hori, baino ez etorkizuneko e, eredu ekonomiko garbiago bat, eh sosteniblea, iraunko, iraunkorrago bat suposatu ditzaketen kontu guzti horiek, ez? Eta gero besetik, ba, e, arlo politikoan ba elkarbizitza baita ere lantzea, ez? Inor ez dago hemen, ezakitu ba preest ez erresadanik inork elkarbizitza bermatua dagoenik, baina horren alde lan lana egin daiteke eta landu egin daiteke. Eta horretarako elkarrizketa behar dugu eta Izan behar baldin badira, aldaketa juridiko politikoak izan daitezela guztion, guztion, ez dakitua, babesarekin eta konsensuarekin. Eta horrek esan nahi du, gaur egun indarren dauden konsensuak zabaldu baldin badaitezke, ba zabalduko direla, baina inundik ere auzturak eta e, bilatu zazken batean iruditzen zaizkigulako eh austura hoiek ba, ba, gizartea bera hutsi edo zatitu da de, dezaketela, es. Marco mankomunitateko presidentetzar hartu berri duzu duela egun gu gutxi eta e, nik galdera bat luzatuko dizut. Zergatik ez duzue atezateko bilketa sisteman sinisten deniz? Bueno, beñeta berrira esan izan dugu e, iruditzen zaigu alde batetik kontenedoreak kalitatik kentzea ez dela ideia ona izan. Kontenedoreek erakutsi dute urtetan gai direla e gizartearen iritarren kolaborazioarekin batera gure gaur egungo eh berziklaitasak hilotzen e, eta sustatzen izan ere momentu honetan Espainia mailean e, ba eskualderik erziklatzaileena gera eta horrek bestean nahi, horrekin nahikoa da e, zidur ba, gehiago berziklatu beharko menduke eta eta horretarako ba ba guk proposatzen duguna da bosgarren 5. edukiantzibar jartzea ez 5. kontenederor jartzea kasu honetan E, materia organikoa bere jasotzeko eta konpost bat e, egin alitzateko baina klaro, irutzen zaiguna da horren horren proposatzen duen atezatekoa aldatik zikina goa dela ezer osoa goa dela, jendeari, ba, behartzen diolako besteak beste, ba, bi alditan egunero e, zaborra gestea, batakuboa e, zaborrarekin besteakuboa e, berrirore berreskuratu eta etxean garbitu alitzateko, e, irutzen zaigulako kaletan ere, ba, nabaritzen ari dela zikin tasun hori Garestiaagoa da udaletxeentzat hori beai sustatzaileek beaiek ere onartzen duten kontua da asko ere garestiagoa da izan ere aako ba, bilketa batek ba jende gehiago behar du eta inbersio gehiago behar ditu eta hitzitzen zaigu zaudelako lachea korretarako eh preparatuta are gutxiago ego ekonomiko honetan, ez? Uh -huh. Eta azkenbatean irutzen saigu, ba, uste kontenedoreei alako aukera bat eman ezkero jendeak badakiela 5. edukzio zurekin, ba, bueno, etxean gelditzen diren Zaborrak e, eta e, gehienez e, ondo eginda gauzak eh beira bere aldetik e, plastikoa, enbaseak bere bestetik eta eta papera eta kartoila bestetik Azkenean bakar-bakarrik eh organikoa gelditzen dela eta organikoa bere bidea kontenedore ordenatu eta garbietan sartu ezkero, nikuz utzetxean ja ez dela ja saborri gelditzen, ez? E, zergatik bozkatu Edo, zer boskatuko dute, herritarrek, e, PSE eri boska ematen badiote? Bueno, bati batipat emango diote botua autogobernuaren aldeko indar politiko bati. Autogobernua eta batez ere, momentu honetan alderdi sozialdemokrata bati. Igustan erigera, ez, ba, Europa mailan zer gertatzen ari den, zein diferentzia dauden Merkel eta holan eta, eta, eta jaunaren artean, bi ere desberdin ezberdin daude Europan, eta Europako ba ba esta lo bai ideológico orretan, nikuz utzet euskadire zelako herri batek eh e, ezkerren alde egingo balu eta horrek eh guztia, bueno, horrek berarekin dakarren guztiarekin eh arloan, arloan, hondizatasatuaren arloan, nikuz utzet gauzak aldatzen hasteko, ba bueno, e, laguntza edo apostua egingo genukela baita ere euskaldunak, no? es. Hmm. Gero beste alde nikuz utzet akordioaren aldeko e, aukera dela alder socialetarena akordioa guztien artean eta eta bueno nikuz utzet ba argi dagoela Patxi López dendakarria estala sartuko e, gatazka beresietan eta ez duela Halako gatazka giro bat sartuko Euskal Autonomik edoan. Uhum. Bueno, eh, ametzeko iru galderatxo, eh, bueno, alderdi sozialista, HT Paseko kanpoka jaren alde, eta makro proiektu herraldoien alde, azaldu da. Eh, Erritarrak, askotan, eh, pentsatuko dute, eh? Krisi gara jauetan bideragarriak aldira. Ba, nik uste dut habia duran dikotrena, ez daba, ezken niko justu zitze egiten egon naiz, ez, e, minutu hauetan. E, nik uste dut ezkerreta eskubiaren arteko diferentzia dala, e, eskubiak mantentzen duela ez dala ez ere egin behar, eta estatuak ez dituela ez da inberziorik ere egin behar. Eta nik uste dut alako inberzioak habia duran dikotrenak e, mm, daukan garrantzia etorkizunean kresialetik nola aterako geran ere valoratzeko, Hola, eta berdinia adibideruendeko trenukitza besokitzea adibidez, eh, merkantzien eh, trasladoa edo edo garraioa eh, era garbi eta eta eraginkor batean bermatzeko, ez. Ez da berdina Euskal Autonomierki Erkidegoa eta hiru egoaldeko iriburuak e, Frantziarekin eta Parisekin edo Madrilekin konektatuta egotea abiadron trenaren bitartez edo ez egotea gure kompetitibia dea, gure erakargarritasuna, gure turismonako balioak eta asko areagutuko lirateke hor. Hortan, ez daukago inolako zalantzarik eta ez dugu ulertzen nola ia-ia e, bukatuta dagoen e, e, eh halako azpiegitura bat bilduk badibidez eta alderdi poblerrak beste alde batetik beste erabatean baino planteatzen duen hori gelditu edo edo moteldu egin behardanik eh سيرitzen saigu horrelako orrelako horrelako orrelako ekarpenak asko laguntzen diotela gure herriari ba izaten. Eh PSek EH bilduren gobernu bat onartuko luke, deniz. Ez da, PSE inor horrelako gauzako nartu edo zunartzeko. Nik uste hori demokrazia batean e, biztanleek er, erabakitzen dutela. E, ez duk inolako zentzurik izango biztanleek horrela erabakita e, bilduko gobernu bat geartatzen baldin bada, E, alderdi aldes hori onartuko. hori esan hartzean, e, alderdi eh aldes onartu duela eh nez eta gustatzen esaion Donostiako bilduren gobernua edo Gipuzkoako Foru Aldundia bilduren eskutan egotea. Beste gauza bat da, ba, demokrazia parlamentario batean beste udalerri batzutan gertatuen bezala, eh lasarte horia kasu, adibidez, E, ba bueno beste akordio batzuk egotea eta inork gehiengoa absolutua lortzen jakina denez gure herri hau osoan hitzada eta oso sailada inork gehiengoa absolutua lortzea beste gehiengo alternotibo batzuk egotea baino onartu e, noski onartuko lukela beti egin izan duen bezala eta azkenik zergatik bozkatu berda PS deniz Habi ba, komentatu du trenago, eh? Zer, kont, zer zein da zein da momentu honetan Patxi Lopezek eskaintzen dituen bermak. Ba, alde batetik ezkerreko ikuspeaintu batetik begiratuta, ba bueno, nola aurre egin sentzo izan behar diren eskerreko errezetak e, eta bueno ba, ez rrekorteak zen izan orrlakoak nun azkenean batxiroenek ordentzen duten eta klase hertainak azkenean ba bueno prozesu etengabean murgilduta dagoen uste tokorrek ez dauka leinolako sentzurik gure ekonomia gero eta txikiago izango baita eta azkenean lehiakor izan nahi baldin badegu ba ba egin barko direlako eta langabezia lan langabezia horregiteko ba lanpostuak eratu barko direlako eta barreta barreta bar, bar eta bestetik Elkarbizitza bermatzen saiatu Alderdi Sozialista Euskadin errotuta dago. Eh, Alderdi 100 bain, urte baino gehiago izan alderdia da. Elkarbizitzaren alde beti egin izan dugu eta eta iruditzen zaigu hemen proposamenen austuraren aldeko proposamenak edo edo Fe, gure arteko Euskaldunen arteko edo Euskal Herritarren arteko enfrentamendua sustatuko duten proposamenak ez dutela balio, gehiago balio dutela elkarrezketa eta gaur egun dauden konsensuak zabaldu badaitezkei, zabaltzea. Ba, Deniz, itxaso alderdi sozialistako kidean mila esker gure deiari eraztutekatik eta gure ba. engolarte. Basondo, mila eskerzai.